Univers poetic Versuri de Emanuel Pope Recita autorul și poeta Adela Raci Înregistrare din anul 2019 Și eu aparțin acestei luni, Moto, ce semnând fi abatea Pampiua. Da, n-am ars de viu și sângele meu nu i-am dat năvală spre pieptul tău poezie. Venele mele ne au purtat spre laguna ta tot ce inima mi-a suportat și nu m-am lăsat ucis pentru tine. Numai noaptea, uneori, izgonit din atacul iubirilor tinere, am revenit ca la o femeie bătrână și te-am hrănit cu firmituri, ca pe păsări. Altfel, mereu mi-am luat mult timp liber față de tine. Dar și eu aparțin acestei lumi. Acestei confreri de înfrumurați, de gigolo-parnasieni, depresivi. Deși n-am plâns la căderea părinților tăi, n-am acoperit câmpiile tale de secetă cu trupul meu de ceață. Pe obrazul lumii n-am lăsat urme de obuz, și n-am adăpostit cu mâinile mele china împotriva mongoilor. Însă de azi sunt năruit, mi s a umplut paharul. Și acum, din ce în ce mai des la buza lui adăst. Nu mai am mult. Curând voi fi și eu legat la un sistem de verbe mini-hidrocentrală, preluând propriul venin și pizmă dintr-un pahar de vorbe, lumină dând doar cât se ajungă de o respirație. Aș fi vrut să fi fost luminiță.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 Pagină inexistentă, lui adiu Rusu, indian. Și dacă azi încalcă pașii pe unde au fost și ieri și margin margini de risipă doar umbra lor salută, de ce să mă cutremur și trist de ce să fiu? Și dacă astăzi cad, cum am căzut și ieri și printre pe serpezi, durerea mă biciui din nou, de ce să-mi fie frică și trist de ce să fiu? Și dacă toți ceilalți, cum au făcut și ei, cum nu se poate spune, vor zice despre mine, de ce să-mi turbur firea și trist, de ce să fiu? Și dacă singur gând cu noaptea când se îngână în patul meu același, mă voi culca iar singur, de ce să-mi plâng de milă și trist, de ce să fiu? Dar dacă gândul pleacă spre același vis mereu, și în orizontul lui eu voi ceda o clipă, atunci să-mi fie frică și atunci să mă cutremur, atunci să-mi plâng de milă și turbura și trist, doar eu să fiu. A prins pe marginea scrumierei Mă uitase de toată sila și mila aprins pe marginea scrumierei, mirosind a pământ reavân și a moaște de sfinți. Nu era zi în care să nu-i stric cât mă ținea pieptul și gura. Oșorog, senil, nu-ți mai bate joc. Fumează-mă ori stânge-mă odată cu pompieristica ta cântare de îngeri. Se prefăcea că naude. aude. Eu eram sigur de vocea mea, el nu zicea nici măr, deși locuiam în aceeași odaie. Chiar și cei mai încăpăținați dintre noi înțelegeau cum vine treaba asta cu figurile de stil și cu reinventarea în cușcă, a frumuseții lumii. Ardeam neauziți toți, paciocoriți, mințiți închin, neștiutor până la demență. Emoțiile ne părăseau și ele, ca un abur să ridicau din carnea noastră, având aerul și gnit al unor poeme ucise. Salm într-o iubire a cărților. Lui Viorel Ploieștean. Fericit cel care singur găsindu-și calea prin labirintul cărților nu s-a ispitit, și nici nu s-a zidit în afară sau înăuntru de sine, sufletul lui, un ciulin pândit de vântul pustiirii lumești, nu s-a semețit oriunde a poposit, iar gândul și inima lui s-au hrănit numai din zmerenii fără să sluțească pe alții, ori pe el însuși. Fericit apărătorul cărților, cel care le-a dăpostit și cel care a plecat cu trupul lovit în căutarea lor, fericit cel care nu a vândut cărțile sale, ori cărțile fraților săi, care a lucrat la cărțile altora, ori le-a tipărit, fericit e cel care dă de veste, fericit e cel care a flămânzit pentru carte, ori care a murit din iubire pentru ea, cel care a însetat și cel care a plâns pe fila ei, pentru că Domnul nu-l va pierde niciodată citind cu el împreună. Fericit cel care l-a cunoscut pe David, fericit cel care l-a cunoscut pe Iona, fericit cel care l-a cunoscut pe Iacob, fericit cel care l-a cunoscut pe Moise, fericit cel care l-a cunoscut pe Isus și pe Maica lui. Fericit cel căruia toate vorbindu se, lui se vorbea cu o singură carte. Fericit! Singurul poem adevărat Ralucai Singurul poem adevărat e acela ce nu se poate scrie de plin, nici azi, nici mâine, nici poi mâine. Un poem care nu mai rămâne, înghețit și născut doar pe jumătate și care în același timp, de oriunde ar fi privit, e singurul posibil. Poemul eliberării care se anunță Dă semn, o eșarfă, o renunțare și o zăpăceală din care nu-ți mai revii de câte ori îți vorbește, doar simți cum odată cu el ceva în tine moare, dar și renaște altceva definitiv. Cum moare, se i reziști. Ați ascultat versuri de Emanuel Pope în lectura autorului și a poetei Adela Raci. Regia Angela Ticheoi Dragan Redactor Nina Parfentie, înregistrare din anul 2019